Då sparkar vi igång veckans avsnitt av Inte rasist men podcast En podcast som granskar, analyserar Och diskuterar det demokratiska Partiet Och deras företrädare som du brukar säga Kristoffer yep. mm. Gummersson Och Magnus Esser Ja det, det ja det mm. mm. Allt bra Ja Det är alldeles strålande, det är lite halt inte till foten oh. Ska vi läsa det hade du tänkt Nej. Jag vet att du inte gör det jag, jag, jag försöker liksom i de här inledningssekunderna av det här programmet försöka få en lite personlig touch mellan oss. Men du är som en vägg där borta. Mm, jag jag berättade om mina krämpor och ja, mina livserfarenheter i stort. Så jag får ingen respons. Alltså. Jag tänkte att vi skulle inleda det här. Det, är, det blir lite sent avsnitt som vanligt. Vi ska försöka skärpa oss på det här. Ska vi? Jag har inte fått det emot. Jag, jag, tycker, jag, tycker, jag tycker det är så jäkla skönt att vi har tålmodiga lyssnare Som inte är så himla noggranna på det här med utgivningsdag Nej, Nej vi, vi kan konstatera att nu är vi i alla fall igång Med avsnitt 28, tror jag eh, Det 27, ja, 28. 28, jag det. tror det Förra veckan hade vi Gudrun Vi kan också konstatera att eh, Jan Sjönneson eh, Tidigare chefredaktör, om man kan kalla det så på samtiden. Spök chefredaktör på samtiden. Ja, målvakt skulle man kunna kalla det. Målvakt, ja. Han eh, tog ju bollarna för Erik Almqvist som satt där i bakgrunden och hamrade på sitt tangentbord. Drog i trådarna från Ungern. Mm. Eh, numera är ju Sjönsson skribent på sajten Avpixlat. Yes. Eh, den svenska sverigedemokratiskt styrda sajten Avpixlat. Ja. Då genom bland annat Kent Ekerot. Det är en favorit. Vi kan i alla fall konstatera att Sjönnesson har en något anmärkningsvärd umgängningskrets. Mm -hmm. I alla fall om man tittar till det Jan Sjönnesson skriver på Twitter. Han skriver så här. 26 av mina vänner har gillat SVPs Facebook-sida. SVP är då alltså Svenskarnas parti. Då skriver han så här. Ni får välja mellan SVP och mig. Jag rensar ut i helgen så bestämmer jag. Ooh. Det låter som ett förhållande på något sätt. Ja, var det 26? Sorry. 26. Ja. 76. Ja, jag tänkte det. Jag vet inte det var 76. 76 är 76 för många. Hur många vänner har han? Jag blir lite av en sjukare Han har 78. <laughs> det är bara hans mamma som blir kvar. <laughs> Hon är också SVP. Nej, det vet jag inte. Förtal! Ja, det blir det. Nej, det, jag menar inte det. Men alltså, jag <laughs> fan. Alltså, Alltså, en är väldigt mycket, kan jag ja. Men de har 76 stycken som tycker att man ska skicka ut alla människor som inte är födda 76 Sverige. polare som tillskriver sig nationalsocialismen, kan mm. man antar. Numera uteslutna Christian Westling. Ja, en om... av järnrörskvällsfigurerna, va? Ja, just precis. Och han röker ju nu i samband med uteslutningsärendena. Mm. Eller hur? Jag... Har jag rätt information här? Han är bitter i alla fall. Ah, han, skri jo. han skriver så här till uh, han kommenterar Sjönnesson då. Tömt i status Sjönnesson. Bror duktig mentalitet. Och så har han gjort någon så här, uh, så här. ungefär så här säger Sjönnesson. Kolla, kolla! Ingen kan anklaga mig för ideologisk tveksamhet. Mm. Så skicka mig inte till arbetslägrena nu. Jag vet inte. Vad tycker du om det? Rent generellt. Att rensa bort sina vänner för liksom avvikande åsikter på Facebooklistor? Ja, Men det upp till varandra, jag hade 36 vänner som var med i SVP så alltså hade jag kanske sett över mitt liv. Och ja, precis. Jag hade, nog, jag hade nog snarare sett över min, liksom, mitt omgänge totalt än att liksom, rikta in mig på de här enskilda individerna. Men alltså, var det bara en slump att. Alltså, som sagt, 76 är ju halva svenska parti, tänkte jag säga. Ja, det kan... <laughs> det kan inte vara så många fler. De gjorde katastrofval, de kom väl inte in i någon kommun? Ja, det är väl ett ex antal tusen nazister i Sverige i för sig. Men... Jo, jo, det är klart. Men alltså, jag undrar, alltså, hur många av Sjönnessons vänner är Sverigedemokrater? Ja. Kan det vara så många fler? Alltså, kan det vara 200 som är Sverigedemokrater? Mm. Jag vet inte, vi kanske borde kolla upp Sjönnessons Facebook- Kanske bara en kompis med kulturmarxister i övrigt. Jag gör det nu, Väldigt så här polariserad Facebook-sida. Jan 7. Ah, Härlig live det varit nu mm. När du söker ser... upp saker i realtid. Mm, om... Vi blir mer och mer avslappnade i vår roll här, märker jag. Han är, det är född den, den 11 förberett. april 1958. Mm -hmm. att Han talar hindi, engelska, danska, spanska och franska. Jaha, det var inte så assimiliserat. Assimilerat, vad fan säger man? Assimiliserat Jag kan inte se hur många vänner han har Han gillar Vi som hatar journalister <laughs> Det får vara drastiskt Han ja, det är väl själv han är själv. journalist själv Det låter, låter jätteverkligt det... James Bond gillar han också All right. Mm, hummus. hummus Blockad av Arnstad Gillar han också <laughs> Är det någon ja. sån, liksom, tävling som de har i de sverigevänliga kretsarna att bli blockad av Henrik Arnstein? Ja, ja. Stackars Arnstein. Han var skit han får ut det. bygger Sverige? Ja, ja, det jag försökte göra var ju att titta på hur många vänner han har. Men... Jaha. Det... Han gillar svenska Parti också. Nej. Det... <här> <här> han begår Seppuku. Eller vad fan det heter. På Facebook. Heter det Seppuku? Jag vet inte. Nej. Jag gillar Legal Blond också. Oväntat. Ja, Är det enda filmen jag gillar. Nej, Legal Blond och James Bond. <laughs> Legal Blond och James Bond. Ja, det är då. <laughs> ja, Så, är det. nej, men nu går vi vidare. Oklanderlig oh, filmsmak på Jansson. Jag kommer klippa bort hälften av det där. Nej, jag tyckte det var underhållande. Bra mm. radio. Mm. Vi skulle ju prata om uteslutningsserien. Ja, vi ja. <laughs> vaknade Magnus till här <laughs> Förra veckans absolut största händelse i den sverigedemokratiska digningvärlden det var att Gustav och William-Erik Vikinghane mm. uteslöts ur det sverigedemokratiska partiet. Detta efter ett, parti man, parti, partiets verkställande utskott uh -huh. hade möte mm. så utslöts de. Snyggt det tänkte att vi skulle ta upp de punkterna som låg till grund för Gustavs och William-Erik Viking Hanes uteslutning Ja, det är Richard Richard Jomsoff gjorde va, på presskonferensen då han tillkännagav de här uteslutningarna var ju att han la fram ett kompendium till journalisterna där man listade grunderna som du sa för de här uteslutningen Jag plockade fram vi, vi har ju tillgång till de här dokumenten alltså det som lades fram för då de som satt i det verkställande utskottet. Och jag har plockat fram den för, för Gustav Kasselstrand. Det är ett dokument med några svartvita bilder och så står det eh, lite punkter så att säga. Det börjar med. Efter att ha granskat Gustav Kasselstrands politiska verksamhet och tagit del av omfattande vittnesmål och dokumentation är det MUs bedömning, medlemsutskottet alltså, att Kasselstrand givit prov på allvarliga ideologiska avvikelser att han inte verkade i enlighet med Sverigedemokraternas syften och därför bör uteslutas från partiet. Vissa av anklagelsepunkterna är av sådan karaktär att de ensamt inte hade renderat en rekommendation om utslutning. MUs rekommendation grundar sig på en sammanvägd bedömning. Mm. Det var bra att de var en liten braskläft där, så och liksom klart väl att att ja, vi inser att det här är lite tunt. Men tänk allting tillsammans. Ja, det är, det, ja, det är typ fem sidor med jättestora bilder och jättelite text. Vad ska, vad ska vi börja med? Jag vet inte. Vi behöver kanske inte dra någon vidare bakgrund. För det har vi ju gjort i nästan alla av oss. Ja, det är en här... maxstrid, ni vet. Ja, bla bla bla. Mm. justa alltså ordförande i Esti. Ska vi börja med den första? Den första punkten för uteslutning är att Gustav Kasselstrand har visat citat Enhälligt stöd för den samlade svenska extremhögen utan att tydligt distansera sig. Mm. Då, är det alltså att, då, då står det så här i den här texten, alltså rubriken är Extremhögen sluter upp kring SDU-toppen. Eh, SDU-toppen William Haner blir ordförande i Sverigedemokraternas <hör> distrikt Stockholm nu jublar den högerextrema miljön runt partiet. Okej, det här är alltså... Den här Varför skärmden... är det här med på Gustav Kasselstrands uteslutningsärende? Ja, men precis. Det, det här lägger de alltså fram som ett bevis för det här med att Gustav Kasselstrand har sympatiserat med högerextrema rörelser, mm. eller hur? Mm. Och det som då utgör bevis för det, det är en artikel där det, som det slås fast i att extremhögen sluter upp kring STU toppen Alltså motsatt förhållande. Mm. Inte det att Kasselstrand stödjer dem, utan de stödjer Kasselstrand. Det finns ganska många tvivelaktiga personer som stödjer Sverigedemokraterna också. När Nationaldemokraterna upplöstes mm. och uppmanade sina medlemmar att rösta på Sverigedemokraterna istället. Vet du vad som är intressant med den här källan också som de anger? Ja. ja att de inte anger en källa. Vilken artikel, eller vilken tidning är det som har skrivit den här artikeln? Det är konstigt att de inte anger en källa... Till en sån här grej. Men det skriver de, ju, de skriver ju det längre ner. Jag måste bara ta det innan. Det står så här övrigt längst ner i dokumentet. Eh, MU har mottagit ett stort antal vittnesmål som ytterligare stärker vår bedömning angående partiskaligt beteende från Kasselstrands sida. MU har även tagit del av dokumentation som belägger att Kasselstrand inlett ytterligare samarbeten med ideologiska motståndare till partiet. Dessa vittnesmål och dessa dokument har dock inte kunnat användas i denna framställning eftersom uppgiftlämnarna velat förbi anonyma på grund av rädsla för repressalier. Är det därför de ha, inte har angett vilken tidning det är som har skrivit den här artikeln om att Extremhagen slutar upp kring i stuttoppen? Ja, men det kanske är så att, eftersom fallet här är ju att det är Expo och ja, var, Daniel, vad heter han i efternamn? Vegare. Vegare, ja. eh, Han kanske... Vill vara anonym. Ja, men precis. alltså, Vi ska klargöra. Den här artikeln som de här visar till är alltså en expo-artikel. De har redigerat bort eh, bylinen för artikelförfattaren och även redigerat bort där det står att det här är en expo-artikel. Mm. Så att det inte ska synas i, den, i, den, i det här dokumentet. Det är helt fantastiskt. Nästa utslutningspunkt är inledde djupgående samarbete med partier som har nära koppling till fascismen. Mm. Och jag tror att vi nämnde det i förra avsnittet och det är ju då här partiet La Destra, det italienska partiet. Ett parti som Sverigedemokratisk Ungdom bjöd in 2011 och med partiledningens godkännande i princip. Ja, det här var ju lite uppmärksammat i media. De utpekades ju som nyfascister, neofascister och därför så ringde man upp presssekreterare Martin Kinnunen som alltså var presssekreterare för Moderpartiet och frågan om det här var problematiskt på något sätt. Martin Kinnunen svarade att vi har ingen anledning att anmärka på det. Vi känner inte till att det finns några rykten om att de inbjudna gästerna skulle vara fascistiska. Så, Martin Kinnunen och Sverigedemokraternas partistyrelse har alltså tidigare tagit ställning till, för, alltså för den här inbjudan. Mm. Och idag används det fyra år senare som en grund för uteslutning mot Gustav Kesselström. Mm. En eh, annan ytterligare uteslutningspunkt är att eh, Kesselström har visat stöd för extrema ideologiska avvikelser. Så står det så här skärmdum som visade hur Gustav Kasselstrand i grunden har ifrågasatt Sverigedemokraternas tydliga gränsdragning mot rasism och extremism och offentligt kritiserat partistyrelsen för att man vidtagit disciplinära åtgärder mot medlemmar som uttryckt sig rasistiskt och eller uppvisat påvisbara sympatier för antidemokratiska ideologier. Mm -hmm. Och så står det så här, Kasselstrands stöd för Patrik En förblev intakt trots att En, Bakgrund inom nazismen, avslöjas med att skriva nazistiska hälsningar i mejl och med att ha odlat nära kontakter med tyska nazistpartiet NPD. Ja, man skulle kunna tänka sig att det är liksom mer uppenbart att du som politisk företrädare kanske inte bör omfamna en SS-soldat till exempel. Det hade ju varit dumt. Eller omfamna... Vad var det... Någon som hade en Q-Klux-Klan-t-shirt. Mm. Nu pratar jag som Björn Söder. Björn Söder sitter tryckt på sin talmanspost. Sen, sen har du den här. Nästa är ju, återigen, det, det här riktas ju mot Kasselstrand, men um, uteslutningspunkt nummer tre eller något sånt där är öppen kamp mot nolltoleransen och för en förändring av partiets ideologi. Uh, och då har man då två artiklar. Varav den ena vi har ett citat av William Hane där han har sagt Om jag väljs kan det leda till en högersväng. Mm. Ja. ja. Och sen så är det då att SD, SDU kriti kritiserade partiets nolltolerans. Och det är väl inte mer än Kutim att göra. Och kritisera partiets nolltolerans. Det borde ju alla göra. Ja precis. Det, ja, precis. det är precis. Det är väl fler som har gjort det. Också. Men det här med högersväng, alltså... Vad jag förstod så vill ju Hane dra det i mer borgerlig riktning. Exakt. Gränslös islamofobi och gränslös homofobi är helt okej. Okay, men det här med att vilja göra partiet lite mer borgerligt. Kanske sänka några skatter och sånt där. Då jäklar, då riker man med huvudet för det. Sen har vi den här punkten som uh, går ut på att Hanu och Kasselstrand har har tag på ett USB-minne genom att hota någon annan medlem. Det här är också bara något vittnesmål. Men som sagt, det är en samlad bedömning. Precis. Den roligaste är, tycker jag är den här hoten. Ja, men det helst. är den sista. Ja, okay. uh, nej, men det, det, det... De publicerar en bild på Gustav Kassestrand då han står med en champagneflaska och pekar den mot kameran. Och så har någon annan, alltså inte Gustav Kasselström, utan det är den här killen Stefan Lundqvist, som då var alltså förbundssekreterare, för SD. Han har lagt ut den bilden på sin Facebook. Och så har han skrivit Game Over. Det här var en hänvisning då till att partistyrelsen hade skickat fram Paula Biler att utmana Gustav Kastelstrand i valet till ordförande för SDU. Men Gustav Kastelstrand vann. Efter det så tog han en, en champagneflaska, firade, pekade lite lekfullt in mot kameran. Och sen dess så har partistyrelsen uppenbarligen legat i skitegropar och gömt sig. Eller <laughs> för att man vill ju såklart inte få en champagnekork i huvudet. Det hade ju gjort ont förmodligen. Ja, jag tycker det är obehagligt av Kasselstrand. Och ja herregud, det är Lund. klart över gränsen. Alltså det är ju bara guilt association och väldigt luddiga resonemang som leder fram till att... Alltså. Ja, alltså det, vi brukar ju beskyllas för att hålla på med sånt. Jag menar, det här är ju... Alltså, så här långt skulle inte vi gå. Vi skulle väl aldrig använda en flaska... Nej, som, en bild på Gustav Kasselsram som riktar en flaska mot en kamera och tänka, kolla! Han vill skjuta oss! <laughs> det är väldigt, väldigt märkligt allting. Jag vill ta upp en punkt också det, på, från William Hanes uteslutningsärende. Mm. Jag tycker det är roligt bara. därför att de pekar på att han har uttryckt sympati för ideologiskt avvikande grupperingar och personer. Bland annat skriver jag att Han uttrycker sympati för Marcus Folin slash the golden one som är medarbetare på den identitära slash neofascistiska tankesmedjan Motpol. Jag tycker att det här är äntligen en ursäkt för oss att uppmärksamma The Golden One, för att han är väldigt lustig. Låt oss bjuda på ett smaktro. Greetings you friends. Today I wanna read my hate mail. But first, let's admire fucking golden and glorious I am. Fucking juicy. Yeah, no, I, I didn't have any hate mail. But since I have your attention, and since you all love me, I love you as well. Then it's appropriate that I give you some great advice. I've said this before. I say it again, since it's so important. Don't stress the shred. Build your fucking base first, and then cut down when you have acquired great strength, glory, and size. And who am I? I'm the golden one. Exo exo. Oh yes, thank you, The Golden One. <laughs> han, är, han är väldigt kul. Det här var eh, alltså the, the Golden One. Det ja, var från en av hans många YouTube-videor. Ja, precis. Det här är eh, en bitig kille. Det syns inte är visuellt faktiskt. Ja, precis. Jag tycker att alla som lyssnar på det här borde gå in på YouTube och söka på The Golden One och titta på hans videor. Det som eh, händer i den här långa pausen när han säger att vi ska... Admire me. Det är att han sitter och spänner sig. i. Han ja, flex, flexar bröstmusklerna. Sen så säger han, så fucking juicy. Det är underbart. Och han är faktiskt fucking juicy, det måste man säga. Den här killen har ju ganska obehagliga åsikter. Det, måste man ju, det kan man inte sticka under stolen med. Men han, han, är, ju, han är ju en clown. Alltså jag hade ju också kunnat gilla honom på Facebook bara för att uttrycka mitt stöd för en så excentrisk människa. Han har faktiskt reagerat för övrigt på de här uteslutningsärendena också och riktat lite kritik mot Mattias Karlsson vi kan lyssna på det med. So, to everyone who's listening to this Mattias Karlsson has basically hijacked the opposition party, the party for freedom, for, for an open debate, and has turned it into some sort of beta-leftist, cultural-marxist party which takes stabs at other movements in society and yet again, with no sort of evidence whatsoever so the reason i made this video was that i see the democratic forces being hijacked by undemocratic forces and that is a threat that is a threat to democracy that is a threat to the open debate the open debate that sweden democrats has fought so hard to gain and now you're twisting it into something evil so with that said i would love to debate you i would love to debate with you two adult men having a mature debate without calling each other stupid names such as neo-fascist and I won't call you a beta-leftist even though I think that's what you are. <laughs> han är så himla festlig. Alltså, säger, man ska inte kalla varandra för en massa namn, För jag tycker att du är beta-leftist-kulturmarxist. Men det jag tänkte i övrigt på var att han tycks ju ändå passa ganska bra in i Sverigedemokraterna. Alltså... Han kallar ju alla som inte håller med honom för kulturmarxist till exempel. Check. Mm. Det är ju Sverigedemokratisk paradgren. Han tycker att alla som inte håller med honom också är någon slags antidemokrater som försöker tysta honom. Check. Passar väldigt bra in i Sverigedemokraterna. Så jag förstår inte riktigt vad problemet skulle vara med att gilla den här killen egentligen. Nej. Eh, sen att han är väldigt lustig gör ju inte saken. Sen Förutom alla nonsensargument som ä, återfinns i de här ä, uteslutningsärendena, uteslutningsärendena mot ä, Gustav och William-Erik Viking Hane så finns det ett som inte nämnde nu. Och den punkten går ut på följande citat. jag ska inte säga så. <här> Lät ideologisk motståndare till SD och företrädare för tidskrift som ägs av identitärer neofascister vara med och skriva Ungdomsförbundets idéprogram. Och då är det då ett utdrag från en mailkonversation. Som visar hur Gustav Kasselstrand vid framtagandet av ovan nämnda program valde att involvera och ge makt över innehållet till frontfiguren för nyhetssajten Fria Tider. Som öppet bekämpat Sverigedemokraternas nuvarande ideologiska inriktning och som ägs och skrivs av ledande personer inom den identitära neofascistiska rörelsen. Jag tänkte på den här, lite, på punkt, den här punkten lite och... Det får mig framförallt obesökt att tänka på vad Sverigedemokraterna är för parti. Får jag bara fråga en sak innan vi går in på det? Vad menar de att det här samarbetet består i med fria tider? Alltså, nej. Ja men. Nej, alltså samarbetet går ut på att de har tagit hjälp av, eller Nord på något sätt har varit med och skrivit idéprogrammet till Sverigedemokratisk Sverigedemokraternas ungdom. Mm. Det, vad jag förstår av det som står där i i, i uteslutningsärendet. Och när är det skrivet? Men, det jag tänkte på är att som du och lyssnarna säkert vet så bildades Sverigedemokraterna 1988 av människor från bland annat nazistiska Nordiska rikspartiet och fascistiska Nysvenska Rörelsen. Känner du till? Det känner jag till. Mm. Och förutom dem så grundades det även av medlemmar ur den rasistiska kamporganisationen Bevara Sverige svenskt. Ja, det var väl själva kärnan, så att säga, ja. i Sverigedemokraternas bildande. Precis. Och jag kollar lite snabbt, förutom det nordiska rikspartiet som sagt, som var en ny nazistisk rörelse och hade väldigt mycket av, alltså Hitler, fanatism och sådär. Eller Hitler, vad säger man? Hitler sympatier, så att säga. Mm. Så bevara sverige svensk. Jag hittar några punkter vad de stod för. Och de var ju då en kampanjorganisation och de hade några punkter som var invandring endast av seriösa personer <går> seriösa personer från kulturellt och etniskt besläktade länder. Är Det liksom människor som inte har så mycket humor, inte håller på och runt omkring och <går> ja, om bara, bara fästar, utan det ska vara seriösa människor. Jävla ja, eh, en annan punkt är endast personer som var etniskt närbesläktade med nordbor skulle få räknas som flyktingar, skrev man också. Um, uppmuntran och understödjande av repatriering av personer från etniskt och kulturellt avvikande länder. Repatriering är ju det här då gamla ordet för återvändande. Något som, som demokraterna står för idag också. Då, mm. Som man ger bidrag för att uppmuntra människor att åka tillbaka på kommunal nivå. De förespråkar även förbud mot internationell adoption och den här är mer konservativ, men en skärpning av abortlagen. Mm. BSS splittrades 1986. Och som sagt, ett antal medlemmar gick vidare till att bilda just Sverigedemokraterna 1988. Av alla de här så var det några personer som jag bara tänkte uppmärksamma, eller i alla fall två, som var väldigt framträdande. Dels så var det den första partiledaren och även den första de hade två talpersoner första vändan, och sen så skaffade de en partiledare. Men den första partiledaren var i Bik vilket miljöpartiet. Det. Ja, det är deras närmaste gemensamma nämner kanske. Den första partiledaren var i vilket fall Anders Klarsrum, tidigare medlem i nazistiska nordiska rikspartiet. Och eh, även dömd för att ha mordhotat nöjesprofilen Hage Geiger. Ja, just det, det där tycker jag är så himmelmärkt. Hagge som är så mysig. Ja, finns det det inte, finns det inte bättre människor man kan ge sig på i så fall. Det här gjorde han med orden, nu ska jag säga citat igen då, för Jag vill inte riktigt stå för det här på något sätt och jag lägger ut en liten varning. Mm. Vi ska bränna dig, ditt jävla judesvin. Fy fan, ditt äckliga lilla judesvin. Passa dig, vi ska komma och döda dig. Slutcitat. Det här är alltså första partiledaren för Sverigedemokraterna yes. Anders Klarström då, han satt fram till 1995 och byttes av av nuvarande riksdagsledamoten Mikael Jansson, Mikael Jansson ja. 1995, alltså samma år som Jimmy Åkesson gick med i Sverigedemokraterna Och det ska även nämnas att Anders Klarström bland annat inte hade något problem med att Vita Aris motstånd också en ny nazistisk organisation han hade inget emot att de marscherade med Sverigedemokraterna i deras till exempel marscher och sådär. Mm. Det var en av dem. En annan namnkunnig person var Ola Sundberg. Och han var då den andra av de här två talespersonerna, förutom då Klarström. Och han var då en man som i en intervju bland annat levererade citatet Det är onaturligt osvenskt med främmande barn på dagis. Jag vill inte använda ordet ras. Men det ser äckligt ut när man ser två föräldrar med en indisk unge mellan sig. Okay. Det är så vidrigt uttryckt. Men det jag fascineras av förutom det det är att han säger jag vill inte använda ordet ras. Alltså, det är som att han gör en sport av att jag kan låta hur rasistisk och hemsk som helst utan att använda ordet ras. Mm. Det är ju lite det som men vad var tanken när Sverigedemokraterna bildades. Det är väl det som har varit deras liksom, melodi hela vägen egentligen. Att låta, eller, vara så rasistiska vi någonsin kan utan att använda några vissa, vissa nyckelord. Liksom. Mm. Återigen, det här var alltså två av de kanske främsta gestalterna för Sverigedemokraterna vid bildandet. Eh, och framväxten av partiets principprogram som skrevs ett år senare, 1989. Ett principprogram som för övrigt plockade in hela stycken från Bevara Sverige Svenskt principprogram som skrevs 1984. Det är ju så jobbigt att skriva ett helt nytt så man kan ju faktiskt ägna sig åt lite copy-paste jag man kan unna sig när man bildar ett parti. Jag har en jämförelse mm -hmm. mellan då BSS partiprogram nej förlåt från 1983 är det, och STS principprogram från 1989. Och jag tänkte läsa... Ett stycke och sen bara jämföra det med Sverigedemokraternas stycke. Då står det så här i BSS-principprogram. Sverige har i snart 170 år förskonats från krig och undsluppigt inbördeskrig och revolutioner. Där hat och passioner driver broder att döda broder. Se Finland 1918 och Spanien på 30-talet. Eller i vår tid det av främmande soldatisk. Mm. Förhärjande för, för, för, Libanon, tidigare kallat Mellanösterns Pärla. Trots att vårt folk länge var armt och fattigt, trots översvårtligt förmynderi, främmande fogdevälde och trots de ledande klassernas förtryck kunde ändå en storartad ekonomisk och social utveckling ske fredligt och konstruktivt. Detta främst tack vare just den stora nationella samhörigheten och frånvaro av partisekteristiska folkminoriteter. Vi var eniga och kunde enas. Det här är alltså från BSS 1983. Vill du höra Sverigedemokraternas principprogram från 1989? Kör. Sverige har länge varit förskonat från krig undsluppet inbördeskrig och revolutioner där broder dödat broder som i Spanien på 1930-talet eller i vår tid det förhärjade eh, Libanon. Länge kallat för Mellanösterns Pärla. Mm. Trots att vårt folk länge var fattigt, trots att översåtligt förmynderi länge under främmande fogdevälde och de ledande klassernas förtryck svårt drabbade vårt folk, kunde ändå en storartad ekonomisk och social utveckling ske fredligt och konstruktivt i Sverige. Främst tack vare just den stora nationella samhörigheten och frånvaro av främmande folkminoriteter. Vi var eniga och kunde enas. Ja. Ja, det är ju väldigt likt såklart Det är väl rakt avtaget Men Det är ju när man bytt ut några ord ja. De har bytt ord det här partisekteristiska främmande. Ja, men det var nog vettigt Man lämnas ju med du en stor känsla av att källa behövs här Alltså, man, ja, men det, man det... slår fast att vi har inte haft någon revolution Det har Spanien haft mm. Och och Libanon. <laughs> och, men inte vi i Sverige. Och det måste ju bero på att vi är så fantastiskt homogena. Det är väl det. Uh. Men det är lite ett återkommande tema i alla principprogram fram till till för innan principprogrammet från 2011. Det mm. som reviderades, så är det nuvarande partiprogram, det reviderades 2014. Det lades till och ändrades lite grann. Innan det så har man alltid haft de här liksom svulstiga berättelserna om det svenska folket och hur det har växt fram. Det är mm. inte eh, helt olikt om man surfar in på typ svenskarnas partis hemsida. Väldigt mycket sådana nationaler. De är romantik. faktiskt kvar där. Mm. Eh, om man läser deras principprogram då finns hela den här radan kvar. Men Sverigedemokraterna av någon anledning plockade bort det i det senaste principprogrammet och liksom mm. städade lite. Det här med vikingromantik kan ju ge lite obehagliga vibbar ibland. Mm. Och Karl XII romantik och sånt där. Men nu frågar sig säkert Estivén av ordning vad principprogrammet från 1989 har med dagens principprogram att göra. Ja just det, de är ju urledda på att tala om sin historia. Ja och man, de brukar ju säga så att ja, men det är inte samma parti som det var 1989. Nej. Men faktum är att jag har tittat lite närmare på principprogrammet från 1989 och jämfört det lite med dagens principprogram för att se vad som egentligen har hänt. Och förutom då snyggare estetik och just avsaknad av de här svulstiga historiebeskrivningarna så kan du se fem, fem tydliga avsteg från det nuvarande principprogrammet. Vill du höra dem? Ja, jättegärna. Mm. Det första är att de har plockat bort den här idén om hat mot amerikansk räpkultur. Det är väldigt mycket det första. Aha. De tycker inte alls om att McDonalds har inflytande i Sverige. Åh, oh, vad hungrig jag har varit nu. Den är borta. Nej, men det, det är väl kanske rent populistiskt inte så lätt att sälja in. Mycket amerikansk skräpkultur har ju verkligen satt sig i den svenska folksjälen. Bland annat skriver de i det första principprogrammet att eh, de vill utöka produktionen av inhemska serier. Se TV-serier? Ja. ja. Oh, de, nej. de gillar inte riktigt typ, så här våra värsta år och sådana där skräp. <laughs> Vad synd då att vi inte gick den vägen på 90-talet. och hade fått liksom, tio care of segeme i spin -offs. Jag hade älskat att leva Precis. i den världen. Fuck, fuck Seinfeld och vänner och sopranos. Och fuck Seinfeld, vi har Johan som istället. Vad det, är. Mm. det Det är en av punkterna. En annan punkt som har försvunnit är miljötänket. Det är jättemycket miljötänk det för att de pratar jättemycket om miljö. Att Det är så viktigt. Det gör de fortfarande då, men inte på samma sätt. Dels Märkligt. så Vad pratar de, om, de pratar om att avskaffa kärnkraft uh, inom en överskådlig framtid. Det tycker de är viktigt. De vill ha mer inskränkta borträtt i 1989-års principprogram också. De har lite den här uh, så kallad sydeuropeiska... Nej, det ska jag inte säga. De, den irländska hållningen där... Nej, Malta till exempel. Ja, Irland och Malta är väl de som är mest restriktiva i Europa. Och ja, Polen kanske där abort endast ska tillåtas om det är fara för modens liv eller mm. vid våldtäkt eller något ja, liknande. Dödsstraffet. Rök. All right. Ganska sent. För det, det återfinns i första principprogrammet och det stryks ju inte för en när Jimmy Åkesson har kommit in i partiet. Ja, just det. Och, och, och stryks i och med principprogrammet jag kan säga fel nu, men jag tror att det är det principprogrammet från 2004. Vi vet ju att Björn Söder flera gånger har förespråkat dödsröv och numera inte vill ta avstånd ifrån det, utan han bara säger på frågan att han sållar sig till massan och ansluter till partiets hållning i den frågan. Mm. En annan punkt som också har försvunnit det är begreppet etnicitet. Som förekommer i det första man pratar om en etnisk och kulturell homogen nation. Numera skriver man bara en kulturellt homogen nation. Mm. Sista är, jag har visst sex punkter, alla svenskars lika värde. Den meningen har bytts ut mot meningen alla människors lika värde. Ja, just det. det här är bland annat någonting som Jim också pratade om i en intervju från 2005 eh, när han precis har blivit nyvald, där han frågan varför de inte har skrivit in det tidigare och så säger han till still med att ja, alla, alla, ja de som, de som, det blev en debatt om det för att folk tyckte att det var en sån självklarhet att det var underförstått att vi tyckte det så det ska inte behöva skrivas in Det är jättemärkligt att det inte var underförstått då, att alla svenskar är lika mycket värda det måste skrivas ut men däremot att alla människor är det, det fattar folk Jag tänkte jag ska dra lite citat ur Ur det gamla principprogrammet också, och se hur mycket vi känner igen, som, som finns kvar. Och jag har verkligen försökt att plocka ut saker som, som jag tycker är en skillnad här eller en likhet eller som är borta. De sakerna jag har nämnt är de som är borta, alltså. Till exempel skriver, <hör> skriver man så här. Politikernas krav på internet. år. 89. 89. Politiker, politikernas krav på internationell solidaritet och på öppna samhället har röjt vägen för en invandringspolitik som öppnat vårt lands gränser för en brokig ström av föregivna invandrare och politiska flyktingar. Sedan åberopar de demokrati och jämlikhet för att ställa ständiga krav på alla medborgerliga rättigheter och på att få bibehålla sin egen kultur inklusive sina inhemska sedvänjor och inbördeskonflikter. Naturligtvis har detta lett till vad som var att vänta och bara kommer att bli värre. Olösliga invandrarproblem, ökad våld och ökad brottslighet. Mm. Borta kvar. Ja, det är en gissningslek där. Ja. Den tror jag är kvar. Ja. ja, det vet vi väl alla att den är kvar. Mm. Att eh, invandring är roten till allt ont. Ja, det är väl lite själva livsluftet om man säger så. En annan du ska få. Vi tror att en etniskt och kulturellt homogen nation har större förutsättningar för en fredlig och demokratisk utveckling än ett mångkulturellt heterogen statsbildning. Om man tar bort etniskt. Ja. Ja. Okay. Alla svenskars lika värde och våra medborgare fri- och rättigheter måste klart uttryckas i lagar och förordningar. Det är åsiktsförtryck och de inskränkningar i mötes- och yttrandefriheten som drabbat svenska folket under socialdemokratiskt styre måste upphöra. Och får väldigt gärna peka på vilken yttrandefrihetsinskränkning där socialdemokraterna har vidtagit. Jag vet. I, men i, i det här citatet... Jag vet är det... vilken om de det som är hett som folkgrupp. <laughs> ja. eh, I det här är det, det som är borta då i svenska lika värde. Och socialdemokratiskt styre är ju fortfarande kvar för man påpekar ju att socialdemokratiska utopier är inget man eftersträvar um, som man pratar om, eller socialism eller vad det är mm. Men nu um, pratar vi både om socialism och liberalism i den nuvarande principprogrammet här är ju också en grej från 1989 en utsträckt hand och stöd ska vi ge till folk som lider nöd i andra länder Sverige bör bidra med materiellt eller ekonomiskt stöd vid naturkatastrofer och hungersnöd eller till flyktingläger. Hjälp på plats! Woo! Arbetet för fred och avspänning ute i världen måste fortsätta, liksom kampen för att rädda vår miljö. <laughs> <laughs> ja, det som vi kvar är väl det här arbetet för fred och avspänning, men det här med att rädda vår miljö har man väl släppt. Ja, men jag undrar om det var någon Birgerslaug-figur eller någonting som virrade in sig i det där partiet? och liksom tänkte vart har jag hamnat egentligen? <laughs> Det var inte riktigt vad jag tänkte. När jag... Ner med kärnkraften. Jag, jag, jag, såg, jag bara hörde det här. Jag fick ett memo om att de här ville bli av med kärnkraften. Varför sitter det folk i uniform omkring mig? Ska vi inte, ska vi inte spraya ner skällloggan med en dödskalle eller någonting? Men här kommer det igen. Det här är också intressant. Sverigedemokraternas program bygger på en rad ställningstagande med den nationella samhället, den, demokratin och ekologiskt medvetande som, <laughs> jävla som Det jävla hippie. Vad så... är det då? att <laughs> Inget fel med miljörörelsen. Inte alls, inte alls, men det är bara en så himla kontrast. Jag tycker det är jättekonstigt. Alltså... Du förstår vad jag menar med den typ tydligaste kontrasten från idag och då. Det är bara att så här, när, när Jimmy Åkesson eller någon annan företrädare idag säger så här, ja, det är ju saker vi inte står för, längre. ej. är det <laughs> du det här de menar, miljö... ekologi och sånt där, <laughs> sånt där tjafs liksom. Här har vi en. För att få förmånen att bli svensk medborgare ska man som icke-Nordbo ha varit bosatt minst tio år i Sverige och dessutom behärskade det svenska språket i tal och skrift på ett fullgott sätt samt besitta vissa kunskaper i svensk historia. Nordiska invandrare ska kunna erhålla svensk medborgarskap efter tre år och återvändande svenska emigranter efter två år. Ja, det där är väl kvar fast de har tagit bort den här särskiljningen mellan nordiska människor och icke-nordiska. Det står fortfarande, jag tror vi ska ta upp den i nästa program, men en motion från 2014 där man återigen har kvar det här med att du ska vara bostad minst 10 år i Sverige för att kunna bli svensk medborgare och sen så ska du även uppvisa kunskaper i svenska språket och kunskaper i svensk historia. Den var väl undertecknad utav dåvarande tillförordnade partiledare Mattias Karlsson själv? Ja. Det är alltså en motion, motionen om Sverigedemokraternas invandringspolitiska program. Det låter som en berättelse. Sen står det den här grejen som nazisterna skrev 1989 också. Den som förvärvat uppehållstillstånd och svensk medborgarskap på falska grunder eller begår en grov förbrytelse ska kunna fråntas sitt medborgarskap och utvisas ur Sverige. Mm, mm. Det är ju röst som eker i mitt huvud just nu. Endast svenska medborgare ska få rösta i kommunalval, landstingsval och riksdagsval i Sverige. En motion som återigen las 2014 av David Lång och Mikael Jansson. Okej, okay. den här då. Transportväsendet, till exempel bilismen och flyget är energikrävande och ger många negativa miljöeffekter. Genom att överföra tyngre transporter till miljövänligare färdmedel, till exempel järnvägen, kan transporterna bli både billiga och miljövänliga. Det här tror jag inte finns kvar. Jag tror att det finns i Miljöpartiets. <laughs> <är> <laughs> ja, precis. Det är kul. All, alla liksom, Den stora skillnaden är alltså med miljötänket från 1989. Jag tänker mig alla de nazi som satt och funderade, eller hippisna, hippisarna som funderade, ska jag gå till Miljöpartiet eller ska jag gå till det nazistiska partiet? Ja, men de hade förmodligen lite problem med den här nazismen, alltså det var lite jobbigt tyckte de, men de här Sverigedemokraterna är ju trots allt ännu mer progressiva vad det gäller miljöpolitiken mm. <laughs> på Miljöpartiet. Eh, Sverige bör kulturellt och ekonomiskt närma sig Europa utan att binda upp sig till avtal som inverkar negativt på våra, eh, vårt nationella oberoende. Sverigedemokraterna anser att Sverige inte ska ansluta sig till den gemensamma marknaden EG i dess nuvarande form. Ja, men det är ju Sverigedemokraternas hållning idag att Sverige inte ska vara med i EU, så såvitt jag har förstått det. Det är lite inkonsekvent att säga att Sverige bör kulturellt och ekonomiskt närma sig Europa, fast ändå inte. Uppenbarligen eftersom de är rånationalister. Ja. E kulturellt också. Alltså. Ekonomiskt och kulturellt. Ja, det är det jag står. Ja. Men det är det som återfinns idag när man ska samsinka aborträtten. Med ja, det kanske är sidor. där. Ja, men på det viset borde vi ju närma oss. Enligt deras sätt att se det då. Jag, jag gillar den här. Eller gillar jag inte. Men skatt. Lagstiftningen måste utformas så att familjebildning gynnas liksom barnfamiljer med låga inkomster. Sambeskattning finns kvar. Hemarbete med barn ska möjliggöras. Yes, så är det. <laughs> skattemedlen ska användas till svenska behov i första hand. Svenska behov ska skattemedlen användas till. Ja, fast då vi, då vi skulle alltså ge bistånd och hjälpa till vid miljökatastrofer och sånt där, men skattepengarna ska användas för svenska behov. Mm. Mm. Ja. I undantagsfall kan utländsk arbetskraft från kulturellt närstående länder ges tillfällig uppehållstillstånd, Ar arbetstillstånd. Mm. Ja, det är ju ingen Nej, det, alltså, förutom hela den här miljögrejen så är det ju väldigt likt dagens ja, partiprogram och den praktiska politiken som Sverigedemokraterna för i riksdagen. Det är ju genomgående här. Mm. Det är ju aborträtten som man har lättat på. Ja, men precis. Man, man har liksom taggat ner lite grann i vissa formuleringar. Man har tagit bort det här med etnicitet till exempel. Eh, men den praktiska politiken är ju densamma till 100 procent. Förutom ja. att de inte är lika progressiva i sin miljöpolitik som så. Vi har kulturpolitiken också. Jag Sverigedemokraterna vill slå vakt om den svenska kulturens ställning och främja dess utveckling, både på riksnivå och på loka lokal nivå. Svenskarna har ett rikt kulturarv som inte får gå förlorat för framtida generationer. Detta kulturarv är idag allvarligt hotat av dålig kulturundervisning i skolorna, den ökade utomeuropeiska invandringen samt den kommersiella USA-inspirerade skräpkulturen. Mm. Därför måste den svenska grundskolan i undervisningen ge eleverna ökade kunskaper om de lokala kulturyttringarna i hembygden, det svenska och nordiska kulturarvet. Det som är kul är ju att idag när någon liksom klipper en sekund ur Kalanka på julafton och liksom gormaste högt. Kanske inte från Sverigedemokraterna som parti men från deras så kallade fotsoldater, nätfolk och så vidare. Um, och på den här tiden så var man ju alltså tydligen då emot den här amerikaniseringen av kulturen. Man borde ju älska varenda sekund som klipps bort ur Kalanka på julafton då i så mm. fall. Ja, och sen har vi en till som vi kan äh, anknyta till idag. Därför behöver vi huvudsakligen ta emot flyktingar och invandrare av europeisk härkomst då europeerna är de som är bäst etniskt och kulturellt äh, lämpade och kan smälta in i det svenska samhället. Ja, idag pratar man om att mena invandrare inte ska komma till Sverige för att det är för lång assimileringsprocess. Mm. Inget nytt under solen. Ska vi lägga uh, ner den här leken nu? Ja, det skulle vi kunna göra. Vi kan knyta ihop säcken och säga att det är intressant att retoriken är den samma trots att det här var, vad blir det, 30 år sedan snart. Och alltså flyktingströmmarna har ju ändrats helt och hållet. Det är en helt annan demografi. Det är helt andra, ska vi säga, volymer som vi pratar om. Uh, men ändå så kvarstår ju problemformuleringen och retoriken. Ja, alltså... Jag tycker det är intressant att säger någonting om att det spelar... Alltså det här med att det skulle komma mer invandrare nu än förr. Det är bara en skimär, Det är samma retorik hela tiden. Och det här gäller ju för övrigt i hela Europa också. Där de här liksom populistiska och nationalistiska partierna får fäste. Man har samma retorik genomgående. Och de ökar lika mycket i de flesta länder. Trots att det är väldigt olika hur mycket flyktingar de olika länderna tar emot. Mm. Det, nu är det inte bara jag som gör den här liksom, jämförelsen mellan det gamla principprogrammet från 1989 och det som finns idag, 2014. Utan jag får även medhåll från kanske högsta ort, om man säger så. Politiken har, har kanske inte förändrats jättemycket i grunden. Utan vi, däremot har vi för att vi har vissa bitar i, i vårt program. Men man kan säga att Sverigedemokraterna då och Sverigedemokraterna nu står för ungefär samma ideologi och samma tankar. Ja, det, så skulle jag vilja säga. Och, och ska man titta på de partiprogram som har tagits fram genom åren så skulle jag nu vilja säga att det första partiprogrammet som togs fram i slutet på 80-talet en gång mest påminner om det som vi faktiskt har idag. Oj då, nu öppnas dammluckorna. Det här var alltså Jimmy Åkesson i en eh, intervju i en dokumentär som hette just Sverigedemokraterna från 2007 och det är alltså angående det parti, principprogrammet som antogs eh, då, alltså innan innan när, när Jimmy Åkesson var med och började styra och ställa 2004. Mm. ska det här principprogrammet från eller 2005, ah, vilket som det är ingen jättestor skillnad från det principprogrammet och det är idag och uppenbarligen ingen skillnad från det från 1989 heller och för knyta ihop det här då. Gustav och William Erik Viking, Hane utesluts alltså i Sverigedemokraterna bland annat för att de låtit en person med så kallade ideologiskt avvikande åsikter vara med och skriva principprogrammet Gustav och Viking, William, utesluts alltså ur ett rasistiskt parti vars företrädare och partitopp ständigt häver ur sig rasistiska uttalanden. Ett parti vars hela ideologiska grund skrevs av nazister, rasister och fascister. Då tror jag inte att vi hinner så himla mycket mer idag. Det här fick bli något av en minus Esser Bengtsson show. Eh, inte rasist, men podcast är slut för den här veckan. Mm. Vi tackar för oss. Vi tackar er för att ni har lyssnat. Ja, just det. Och... Ja, just det. Ja, men, och tack för alla fina mejl. Vi ska sätta oss ner och svara på dem, hade vi tänkt. Ja, vi ber om ursäkt för att vi har varit dåliga på det. Vi har haft en tuff vecka. Ja, vi med Uppsala mycket studenter. spaningar. Jaha, jag tänkte att vi skulle prata om val det här. Ja, det var det jag försökte undvika genom att säga spaning. Ja, ah, okej. Okay. Okay. Mm. Och eh, vi har förstås förhållit oss politiskt obunna och därför inte gått i något första majtåg, vill vi också. Nej, det har vi faktiskt inte. Mm. På tal om första majtåg, Kristdemokraterna hade ju någon typ av sammankomst i Uppsala. Mm. Och på tal om det, så... Eller på tal om det, med det jag sagt så ska vi ha en kristdemokrat med i nästa vecka. Så. Just det. Det var väl ett par som blev lite sådär rinkade lite på näsan när vi hade med guden Schiman. Så att vi kommer som sagt att vidga den politiska... Vi måste ju bara säga det också att oavsett vad man tycker om folks politiska åsikter så bör man ju inte hålla på med okvärdesord och sådär. För det brukar ofta dyka upp när människor inte tycker om starka kvinnor vill jag påstå är det vanligast. Ja, det är väl en del i det ja. mm. men, men just eh, överlag så där framförallt i våra kommentarsfält att det hände också med, ja, det var ju också en stark kvinna om man ska mm. använda det uttrycket med Linda Nordlund. Det var ju mm. samma sak där att man gnällde över att det var nu borgare med. Ja, precis. Det Folkpartiet. Trams, sluta med det. Vi eh, tackar studentradion för att vi får spela in här. Ja, det gör vi verkligen. Tack, Studentradion. Och jag, Kristoffer Gemason, tackar för mig på återhörande nästa vecka. Och du ska väl också få säga hejdå då. Hej då. då. Mm, hej då. Mm, hej då.